a Rhode Islandi Newportból. Ha jól emlékszem, 42 éves, és a fiához meg a mennyéhez jött látogatóba, Szent Andrúzba. A kocsija valahol Lübek és Whiting között lehet, nem tudja pontosan hol. Nem egy 78-as fekete csevino van szó? De igen. Willis úgy fél órája jelentette egyet, nagyjából 5 kilométerre re Az lesz az. Talált benne papírokat?